Haláltánc Ismét két napon és két éjszakán keresztül zúgtak a szárnyas bombák London felett. Eleinte minden öt percben megszólaltak a szírének, aztán a katonaság intézkedésére megszűntek a jelzések. Úgy is mindenki számolt azzal, hogy életét bármelyik pillanatban veszedelem fenyegeti. Az első napon a pincék és a föld alatti vasút állomásai megteltek emberekkel, de a második napon a londoniak már megszokták a veszélyt. Itt is ott is csoportokba verődtek a polgárok, és találgatták, hogy a szárnyas bombák hol fognak lecsapni. A FAO-2 bevezetése nem rendítette meg az angolok nyugalmát, pedig az elől az újabb robbanó testelől nem is lehetett menekülni. Az emberek előbb hallották a szörnyű detonációt, csak aztán észlelték a sivítást, amit az újabb szárnyas bomba okozott. A város különböző pontjain szürke porfellegek szálltak az ég felé, és helyenként lágok csaptak fel. Az inferno költője énekelhette volna meg azt a pusztítást, amit a nagyrészt találomra kilőtt rakéták okoztak a fővárosban. A halál aratott. Egy összedőlt iskola romjai alól 80 gyermek összeégett holtestét húzták ki a tűzoltók. A központi kórház annyira megsérült, hogy a betegeket ki kellett szállítani az épületből. De a szárnyas bombák nem kimélték a színházakat és a mulató helyeket sem. Az egyik elegáns színház nézőterén a leszakadt csillag üvegcserepei hevertek az elhagyott székeken, és a híres kávéház helyén most csak üszkös romok sötét lettek. A szemközti kávéházban azonban szólt a zene, és elegáns párok táncoltak a teraszon. Sokan haláltáncnak nevezték a vakmerő mulatozást, de mások, és ezek voltak az okosabbak, nagyon jól tudták, hogy a londoniak demonstrálnak a halál ellen. Nem akarták tudomásul venni azt, hogy a várost végpusztulás fenyegeti. Imponáló dac kerítette hatalmába az embereket, és ez nem csupán a mulatozásba nyert kifejezést, hanem a munkában is. A hivatalnokok pontosan bejártak irodáikba, a munkások dolgoztak, a rendőrök nyugodtan irányították a forgalmat. Mert a forgalom egyetlen pillanatra sem állt meg. Előfordult, hogy egyes szétroncsolt autóbuszt el kellett takarítani az úttestről, de a következő kocsi már menetrendszerű pontosággal robogott tovább, és a kalauz angol hidegvérrel lyukadgatta a jegyeket. Arthur Craig épp egy cikken dolgozott a Times szerkesztőségében, mikor a főszerkesztő hivatta. A szentében, így hívták a főszerkesztő szobáját, egy mozdulatlan arcú középkorú férfi szivarozott, és időnként közönösen az ablak felé tekintett. A city irányából sűrű füstfellegek törtek az ég felé, és a közelben is égett egy nagy áruház. Mr. Craig, mondta a főszerkesztő, arra kérem Önt, hogy járja körül a várost, és írjon egy riportot a szárnyas bombákról. Látogasson el mindenhova. A múzeumba, a színházakba, a bárokba, üzemekbe, kórházakba, és írja meg mindazt, amit látott. Mindent írjak meg? kérdezte az újságíró, megrémültem. A főszerkesztő bólintott. Mindent. Nem vagyunk gyerekek, és elbírjuk az igazságot. Éppen most hallgattam meg Goebbelsz rádió beszédét. Azt állítja, hogy Londonba kitört a forradalom, és az emberek megőrülnek a félelemtől. Ha ez így volna, akkor írja meg ezt is. Reggelre várom a riportot. Goodbye! Krieg a british múzeumot kereste fel először. A hatalmas épület tetejét megrongálta egy szárnyas bomba, de a halban mégis csönd és nyugalom volt. Két tudós formájú emberrel találkozott, akik vaskos könyveket vittek a hónuk alatt. A riporter sokáig járkált a termek és lépcsők hűvös labirintusába. Felkereste az egyiptomi termeket is, melyekben sokszor gyönyörködött a régen eltűnt kultúra alkotásaiba, A művészi domborművekbe, bizarr szobrocskákban, alabástromedényekbe és a királyi múmiák szereibe. Most nagyrészt üresek voltak ezek a termek, mindössze néhány elpusztíthatatlan gránit szarkofált, és az istenek kőből készült képmásai dacoltak a háborúban. Egyiptom régi istenei, Horosz és Tóp, a szakálfejű Anibusz és az oroszlán koponyájú szekmet évezredes mozdulatlanságukba most is egykedvűen szemlélték a látogatókat, mert látogatók is voltak. A legtöbben azon vitatkoztak, hogy melyik helyen mi állt abban a boldog időben, amikor még nem kellett a múzeum kincseit a föld alá rejteni. Mindez szertartásosan és szinte fagyos nyugalommal cselekedték. Beszédjük nyugodt és megfontolt volt. Alig, hanem nem tudósok, gondolta régnémi irítséggel. Könnyű nekik, ők a múltban élnek, és fontosabb probléma számukra a régi dinasztiák kronológikus sorrendje, mint a Londonra záporozó szárnyas bombák. A termek még mindig telítve voltak a múmiák különös nehéz illatával, hiába áramlott be a török ablaküvegen a friss levegő. Krég az olvasó ment. A két könyveket lift hozta fel az alaksorból, de mindenki aránynak gyorsan megkapta a kívánt kötetet. A riporter leült a zöld posztóval bevont asztalhoz, és miél a katalógus tanulmányozta, megfigyelte az embereket. Az asztal túlsó oldalán egy anglikán lelkészült. Gömbölyű és rózasin arca Chesterton híres Páter Bromgyárt juttatta az újságíró eszébe. A másik férfi ráncos és öreg volt, mint valami múmia. Halkan beszélgettek, de a riporter átkozottul éles füle mégis mindent meghallott. – Ma veszem ki harmadszor Román de la Rose művét, – mondta a pap. – Szinte hihetetlen, hogy ezek a régiek mi mindent tudtak. Persze naívság is bőven akadt az ilyen könyvekbe, – de az ilyesmi éppen olyan bájos, mint a korai reneszánsz festőinek középkorú ruhába öltöztetett szentjei és vértanúi. Mert az eszme a fontos. Ezért nem tudok különbséget tenni régi és modern festők között, ha tehetséges mesterekről van szó. Így vagyok a tudósokkal is. Na no which power, bólintott a ráncos képű. Minden korszaknak jeles tudósai akadnak, és az én szememben flott, épp oly kiválók, mint Eddington. A disztkúrzust erős detonáció szakította meg. Valamelyik szárnyos bomba a közelbe csaphatott be, mert az éppen maradt ablakok közül kettőbe tört. Hol is hagytuk abba? kérdezte a pap, anélkül hogy az ablak felé fordult volna. Eddingtonról beszéltünk. Yes, remek koponya! Kívülről tudom egyik másik könyvét, és ha nem is osztom mindig a nézeteit, többnyire elismerem a kiválóságát. Különösen érdekes az, amit a földről üt. Szerinte ezen a bolygón csak tévedésből született meg az élet? Igen, a mindenségben a tűzése jég uralkodnak. Csak ezen a kis sáros föltekén élnek azok a parányi férgek, akik embernek nevezik magukat, és mindig ezek a kis parányok irányítják a föld életét. De ha legalább jól irányítanának. Ha feltekintenének néha a csillagoségre és az Istent keresnék, aki a mindenséget teremtette. De ehelyett mi történik? Az emberek háborúzkodnak, gyilkolják egymást. És mindezt miért? Mert időnként akad egy-két zsarnok, aki legakarja igázni a világot, mondta az idősebb férfi. A csatorna túlsó oldalán is akad most valaki, aki azt hiszi, hogy meghódíthatja a világot. Pedig ez még Napóleonnak se sikerült. A pap bólintott. A zsarnokok mindig szenvedést és pusztulást hoznak az emberiségre. Napok óta hullanak a szárnyas bombák a városunkra, és a németek azt hiszik, hogy így megtörhetik egy szabadság szerető nép erejét. – Ostobák mondta a másik. De adjuk ezt a jelentéktelen epizódot, és maradjunk a csillagoknál. Az évmilliók eposzában ez a háború is csak jelentéktelen másodpercnek számít. Mit szól James Jane újabb kinvéhez? Nagyszerű ragyugott fel a paparca. Erről a könyvről napokig lehetne beszélgetni. Craig eleget hallott, felkelt, és szép csöndben elhagyta a termet. Kint lüktetett az élet. Autóbuszok és autók gördültek az úton. Egyik-másik ház romokba hevert, de az életet nem lehetett legyőzni. A megrongált házakon munkások dolgoztak. Üvegesek, asztalosok és kőművesek. Egy magányos autó kanyarodott a térre. Többen felismerték a kocsi utasát, és itt is, ott is felhassant a kiáltás. Good save, the king! A riporter mosolygott, és jókedvűen folytatta az útját, mintha bálba készülne, pedig most a kórházba készült. Meglátogatta a híres sebészt, aki éppen egy operációra készült. Mi újság a kórházba, professzor úr? kérdezte az újságíró. Sok áldozatot követelnek a szárnyas bombák. Sajnos rengeteg sebesültet hoznak be hozzánk, válaszolta a sebész. Tegnap reggeltől késő estig dolgoztam. A fiamat is megoperáltam. Most önkéntes tűzoltó, egyébként festőművésznek készül. Azaz készült. Szegény. Fél szemmel nem lehet képeket festeni. Borzasztó, mondta rég megindultam. Csodálom, mint, hogy ilyen nyugodtan mondja mindezt. Orvos vagyok, és a köznek nagyobb szüksége van most rám, mint mármikor máskor. Az egyik kollégámat műtétközben közben találta el egy repesz darab. Én fejeztem be helyette az operációt. Hogy viselkednek a női betegek? Két nőem, egyik-másik valóságos hős. Persze akadnak hisztérikák is közöttük, akikre rájlik Hamlet mondása. Frightly thine, name is woman. Az ilyen gyönge idegzetű betegeket a pincébe helyezzük el. De erről az idézetről jut eszembe, hogy nem ulassza el megnézni az új hamlettünket. Remek alakítás, és az előadás is nagyszerű. A rendezőt is dicséret illeti. Okvetlenül megnézem az előadást, mondta Craig, és melegen megszorította az orvos kezét. A riporter egy jó hírű vendéglőbe ebédett. Az udvarias pincérek jó leső érzéssel töltötték el az újságírót. Nem csappant meg a vendégek száma, mióta szárnyas bombák látogatnak el hozzánk? kérdezte a főúrtól. Ellenkezőleg, mister! Ön ismer engem? Csodálkozott az újságíró. Hű olvasója vagyok, hangzott a válasz. Reméljük a szárnyas bomba is előbb-utóbb riport lesz. Éppen erről a témáról írok, bólintott az újságíró. Látott már ilyen bombát lecsapni? Hármat is. Az öcsém is a szárnyas bombától halt meg. Mikor? Három nappal ezelőtt. Nagyon szerettem a fiút. A legjobb pincér volt az egész környéken. Tegnap temettük. Nagyon nagy veszteség. Csak az vigasztal, hogy Angliáért halt meg. Angliáért és a szabadságért. Ha nem volnék túl a korhatáron, magam is átkelnék most a csatornán, hogy visszafizessem a kölcsönt a németeknek. Pincér fizetni? Türelmetlenkedett a másik asztalnál egy idősebb férfi. Igenis, fizetni, szólt a fő. Bocsánat, Mr. Craig, de a kötelesség szólít. Craig derűsen folytatta útját. A tősde palota előtt kisebb baleset érte. Egy lecsapódott lövedék légnyomása a falhoz vágta. Később két halottat látott az utcán, a mentők késtek, s így a riporter is segített a járókelőknek, akik a legközelebbi kórházba vitték a szárnyas bomba legújabb áldozatait. Krét később ellátogatott az egyik elegáns klubba, melyet a Splendid Isolation egyik fellegváraként emlegettek. A koktél kitűnő volt, és a smokingos férfiak olyan léleknyugalommal kártyáztak, mintha háború nem is lett volna a világon. A klub két szobája beszakadt, de a többi helyiségben annál nagyobb volt az élet. Két gentleman olyan oldalában billiárdozott, mintha az életük függött volna egy-egy karamboltól. Mások olvastak, és hamisítatlan sportvíz ittak. De a kártyázók mégis többségben voltak. A zöld postóval bevont asztalkákon vadonatúj fontok hevertek, és a tét nem egyszer kisebb vagyont jelentett. Mi a tapasztalat a szárnyas bombáról, Mr. Huxley? – Kérdezte rég az egyik régi ismerősétől. – Már három nap óta nem kaptunk találatot, – hangzott az egy kedvű válasz. A riporter hamarosan útra kelt és ellátogatott egy kis gyárba, ahol a hadsereg részére kitüntetések és érmek készültek. – Hogy megy a munka? – kérdezte az üzemvezető. – Pompásan! Az ember azt hinné, hogy csak hősök harcolnak Normandiába. Pedig a fiam is köztük van, akit tavaly még a megdörgéstől is félt. És mégis elment? Nem tudtam visszatartani. Ha a németekről van szó, elborítja a szemét a vér. Az idén két érdemrendet kapott. Mindkettő itt készült a gyárba. Nem félnek a munkások a szárnyas bombáktól? Eleinte féltek, alig tudtam őket felcsalogatni a pincéből de a régi közmondás is azt mondja, hogy minden csoda három napig tart. Ma már csak annyiból szenved a munka, hogy az emberek kiszaladnak az udvarra, ha meghallják a közeledő bombák süvítését. Ma reggel a vadászrepülők három ilyen ördögi lövedéket elintéztek a levegőbe. Hallja, megint jön egy. Néhány ember kitódult a gyár A kék igen egy orsó alakú test rajzulódott ki, mögött egy vadászgép repült. A géppuska kattogását jól lehetett hallani. Egyszerre vakító fényesség ragyogta túl a napsugarakat, s erős dőren is hallatszott. A vadászgép megbillent, és félő volt, hogy lezuhan. Néhány pillanatra kihagyott a motor, de azután újra felhangzott a jól ismert érces búgás, és a gép visszafordult a tenger felé. A munkavezető megtörölte homlokát. – De rég, fiúk, a mi pilotáink. Maguk is, derék emberek! – mondta rég, és már is indult tovább. Autót bérelt és kiment a rádió telepére, ahonnan az elektromos hullámok behálózták az egész világot. A flotta zenekar játszott a nagy stúdióba, és Krieg a rendezőfülke üvegablakán keresztül szemlélte meg a katonásrendben elhelyezett zenekart. A fülkében lévő hangszórók teljes erővel harsogta az indulókat. A szányas bomba nem zavarta meg eddig a rádióadását? kérdezte a riporter a rendezőtől. Eddig nem volt baj, hangzott az egykedvű válasz. Krieg már távozni akart, mikor erős detonáció rázta meg az épületet. A villany kialudt a stúdióba, és a hangszóró elhallgatott. Két perc múlva azonban a villany újra kigyulladt, és a speaker nyugodt arccal lépett a mikrofon elé. Hölgyeim és uraim, elnézést kérünk a rövid megszakításért, folytatjuk adásunkat. dásunkat. Saját áramfeljeztő telepünk van, magyarázta a mérnök. Egyébként ez volt a tüzkedességünk. Valamelyik szárnyas bomba közelünkbe robbant föl. Hiába a stúdió sem kivétel. Még szerencse, hogy a németek nem tudják pontosan irányítani a kétáikat, mert különben alig ha dolgozhatnánk már itt. A zenekar tovább játszott, és krieg elbúcsúzott a rendezőtől. Ezúttal a színház volt a legközelebbi célja. A régi méltóság teljes épület kapuja mellett színlapok hirdették a műsoron lévő darabokat. Sok hűhó semmiért, olvasta krieg az egyik színlapot és elmosolyodott. Hiába az öreg Shakespeare tréfái ma is korszerűek. A másik színnap a Hamlet szereposztását tüntette fel. A riporter gondosan áttanulmányozta a szereplők névsorát, aztán elégedetten bólintott. Csupa kitűnő színész. Megváltotta a jegyét, és elfoglalta a helyét a nézőtéren. A színház zsúfolva volt. Valami különös ünnepélyes hangulat ömlött szét a nézőtéren. Ezt a hangulatot elsősorban váltotta ki az emberekből, de a nagyszínész neve is megihlette a közösséget. A diszkrét mora is elcsendesedett, mikor a sötét bársonyfüggöny, miként egy roppant madár romhaszárnya, ketté vált és a magasba lendült. Az őrök alabádjai megcsillantak a holdfényben. Valahonnan a zsinórpadról lopakodott le a fény és megvilágította a komor Helsingöri várbástyáit. Krég mindig abba az illúzióba magát, hogy a középkorban van. Olyan sötét volt a nézőtér, mint amikor a domba kioltják a gyertyákat, és a boltívek a homályba vesznek. Csak a színpadon derengett valami sejtelmes világosság, és olykor az is elborult. Mesterséges felhők vonultak el a holdkorong előtt. Az őrök félhangon mondták szerepüket, csak a dárdák koppantak hangosan a deszkákon. A holdfény megint elöntötte a bástyákat, és ekkor mint egy túlvilági jelenség, Dánia halott királya jelent meg a színpadon. A riportert egészen magával ragadta a tragédia lendületes szövege. Csillógó szemmel figyelte a színészek játékát, és lelkes tapsal jutalmazta horáció drámai erővel elmondott szavait. Az izgalom nőttől nőtt, és akkor érte el tetőpontját, mikor a második jelenetben Hamlet lépett a színpadra. Zúgó tapsorkán köszöntötte a kitűnő színészt, akinél különbb hamlet maga Shakespeare sem álmodhatott volna. Úgy járt kelt a színpadon, mint egy született királyfi. Elegáns gesztusai, kifejező mimikája és lendületes dikciója egytől egyik részesei voltak a hatalmas sikernek és ünneplésnek, melyben a közönség részesítette. Hamlet megszemélyesítője szerencsésen egyesítette magában a fejedelmi dánt, a lovagot, a színészt, a mestervívót és a költőt mert az egykori Wittenbergi diák nem csak a karddal tudott bánni, hanem a rímekkel is, melyeket maga Shakespeare adott a szájába, és voltak pillanatok, amikor a Dán király maga volt a halhatatlan költő. Az újságíró annyira elmerült a dalap szépségébe, hogy nem is figyelt fel arra a különös zúgásra, mely megrengette az emberek szívét. Egy szárnyas bomba suhant át a színház fölött, és a légnyomás lesodolt egy csomó serepet az épület tetejéről. A nézők egy része felugrált helyéről, de a többség ülve maradt. Éppen a nagy monolók következett. A színész előre jött egészen a rivaldáig, és onnan kezdte mondani a híres szavakat. Lenni, vagy nem lenni? Ez itt a kérdés. vihar volt a válasz. Shakespeare, az örök költő nem adhatott volna aktuálisabb szöveget a londoni közönségnek. Valóban a lét, vagy a nem lét kérdése izgatta most az emberek fantáziáját. London élni akart, élni minden áron. A halált hozó lövedékek még mindig zúgtak a város fölött, de a közönség nem hagyta magát zavartatni. Az előadás tovább folyt, és ha a Helsingőri vár királyi zenéje összevegyült is a riadóautók éles szirénáival, a színház közönsége nem tágított helyéről. Craig felfedezte az egyik páholyban a miniszterelnököt. Mások is észrevették, és spontán tapsal köszöntötték azt a férfit, aki olyan méltósággal és nyugalommal képviselte az angol százfajta szívóságát és törhetetlen erejét. Churchy neve járt szájról szájra, és a közönség áttapsolta az egész felvonás közt. Craig azonban nem várta meg a következő felvonást, és azzal a felemelő érzéssel távozott a színházból, hogy az angol polgárok nyugalmát a szárnyas bombák sem tudták többé megzavarni. Az est programja nem lett volna teljes, ha Krég nem látogatott volna el egy bárba is. A kis helységbe békebeli hangulat volt. A műsor már lepergett, és most a közönség táncolt a parketten. Színes és sejtelmes fények villogtak a táncolók feje fölött, de a reflektorfények gondosan elkerülték a homályos sarkokba megbújó párokat. Feltűnően sok katona volt a lokába, és Craig jól tudta, hogy egyikre másikra a halál vár. A tengerészek talán már holnap indulnia kell egy rohamcsónakkal, hogy harcolókat szállítson át a csatorna túlsó oldalára, míg a pilóta esetleges hajnali bevetésére készült. Ma azonban vidámak és gondtalanok voltak, mint a gyermekek. Egyik-másik asztalnál pesgős üvegek pukkantak, és színes léggömböcskék szálltak a mennyezet felé, melyeket játékos és gondtalan kezek engedtek el. A bár a pincébe volt, mégis időnként behalacott a légvédelmi ágyuk tompadőrönések. Időnként erős gépzúgás is hallatszott. Egy fiatal párt táncolt el a krégasztala mellett. A férfi egyenruhát viselt, a lány törékeny alakját könnyű sején felhő lebegte körül. Állandóan egymás szemébe néztek, és a férfi úgy idézte Chesterton híres versét, mint valami forró szerelmi vallomást. Ne félj, Hillary, azt mondom, ne remegj, a világ vége még messze van, a gép fölöttünk hiába sügít. A táncoló párt elnyelte a színes forgatak. A zene teljes erővel harsogott. – Haláltánc? – kérdezte a riporter önmagától. – Lehet, de szép. Mindez a vidámság az életet hirdeti. London élni akar, még akkor is, ha romokba dől a régi világ. A riporter már a kiáratnál volt, mikor egy örvényről légnyomás visszadobta a lépcsőre. Fülsiketítő dörren is hallatszott. Egy szárnyas bomba az utcában robbant szét, és felborította az arra haladó autóbuszt. Az úttest megtelt halottakkal és sebesültekkel. A vidám elhallgatott, és a bár vendégei kitódultak az utcára, hogy segítséget nyújtsanak azoknak, akik véresen és eszméletlenül hevertek a felszakított aszfalton. urak és sejembe öltözött hölgyek együtt dolgoztak a munkásokkal, akik egy közeli üzemből rohantak a szerencsétlenség színhelyére. Megrendítő látvány volt, de egyúttal felemelő is. A jazz tagjai az autóbusz alól mentettek ki néhány embert. Egy anya a gyermekét kereste, egy férje a feleségét, de senki sem sírt. Valami különös, dacos elszántság kerítette hatalmába az embereket. Mindenki dolgozott, a sebesülteket hevenyészet hordágyakra rakták, és a sérült autóbusz pillanatok alatt eltakarították az úttestről. Craig még az éjszaka folyamán a szerkesztőségbe ment, és ott megírta a később híressé Sivá melynek a következő címet adta. Angliát a szárnyas bombák sem győzhetik le.